La jove és una societat privada formada el 1985 per un grup de joves que, arran de la crisi econòmica i l'elevat índex de d'atur juvenil al barri, van decidir ajudar a la comunitat en l'àmbit de la formació i la inserció laboral, principalment enfocada a la gent jove. Durant, aquest 25, durant aquests 25 anys, la Fundació s'ha caracteritzat per la gratuïtat dels seus serveis, per intervenir en la vida social ajudant a la gent propera, lluitant contra l'exclusió social i per la creació de programes laborals focalitzats per gent jove. Aquest dilluns, Trini Jove ha celebrat el seu 25è aniversari, un acte que va reunir a un gran nombre de persones, de veïns, entitats i personatges públics, en un mateix espai, la Fabra i del districte de Sant Andreu, per commemorar la trajectòria de la Fundació. Ignasi Parodi, secretari general, va ser l'encarregat d'enmarcar l'acte amb un discurs inicial que va significar el punt de partida d'un vespre on no van faltar les felicitacions i enhorabones dels convidats. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia i Christian Roldan.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 Bastant important, 6.000 joves en risc d'exclusió han rebut ajuda per superar una situació difícil al llarg d'aquest quart de segle. Això s'hi afegeix al centenar llarg de llocs de treball aconseguits actualment per aquest grup social. L'aniversari va servir ahir per fer balanç en un acte celebrat a l'antic complex febril de Faure i Coats, al qual van assistir-hi més de 700 persones. Trini Jove va néixer al barri de Trinitat Vella el 1986 com amb l'objectiu d'ajudar joves amb poca formació, sense treball, amb problemes de drogoaddicció o en risc de caure en la marginalitat. La celebració d'ahir a Sant Andreu va concentrar un gran nombre de responsables d'entitats i d'institucions que en aquests 25 anys han col·laborat amb l'associació. La variada representació política en plena carrera electoral va mostrar el caràcter unitari del treball realitzat per Trini Jove. Al costat del president de la Generalitat, Artur Mas, i del seu predecessor, Jordi Pujol, van assistir a l'acte l'exconseller d'Educació Socialista, Ernest Margai, i l'extinent d'alcalde i actual regidor ecosocialista, Ricard Gumà. Artur Mas va afirmar que Trini Jove va néixer en una època molt difícil i que l'actual també ho és, però va afegir que el treball realitzat fins ara és una molt bona base. El president va posar Trini Jove com a exemple per saber lluitar contra les males circumstàncies i per donar esperança a la gent que passa dificultats. I anem ara amb una altra informació i és que Assem Catalunya inaugura nou local a Sant Andreu. L'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars, ASEM, inaugurarà aquesta tarda el seu nom local al recinte de l'antiga Fabra i Coats, a Sant Andreu. ASEM està integrada per afectats, familiars, metges i altres persones que, de manera desinteressada, duen a terme l'objectiu d'orientar i donar suport a aquells que pateixen alguna malaltia neuromuscular. Més notícies. Hem de parlar que els veïns de Sant Andreu tornen a engegar el projecte Persones Grans, Grans Persones. Més del 22% de la població dels barris del Congrés, Navas i La Sagrera té més de 65 anys i d'aquestes persones, unes 3.000, la majoria dones, viuen soles. Veient aquesta situació, els serveis socials de la zona han engegat el projecte Persones Grans Grans Persones. La idea és intentar que les persones que viuen soles participin en activitats de barri per tal d'evitar situacions d'aïllament social. El primer pas és cercar a les persones que se senten soles, que tenen una situació econòmica precària o algun problema de salut. D'això, se n'encarreguen voluntaris d'una vintena d'entitats. Segons expliquen, es tracta d'estar atent. Aquest procés s'anomena detecció. Els voluntaris, tots majors de 65 anys, omplen aquestes fitxes i després es reuneixen amb l'equip de serveis socials. Aquí comença la segona fase del procés, l'activació de serveis. Les treballadores socials i la psicòloga decideixen què cal fer segons cada cas. El projecte Persones Grans, Grans Persones es va engegar fa un any, però la fase de detecció ha començat fa només dos mesos. Fins ara, l'equip ha trobat una dotzena de casos i ja treballen per millorar el dia a dia d'aquestes persones grans. I ara ens centrem en el barri de la Trinitat Vella i és que el refugi de Gats de la Trinitat Vella tancarà atenció al mes de desembre. L'espai per a gats situat, situat al Nus de la Trinitat tancarà el desembre. A l'emplaçament, l'Ajuntament té previst instal·lar-hi horts urbans. Per això, l'associació SOS Gats, que gestiona l'espai, on s'acullen més d'un centenar d'animals, té previst traslladar-los a una protectora d'animals de Lleida. Al 2007, l'Ajuntament va cedir aquest solar a l'associació SOS Gats per tal d'obrir aquest refugi per a animals abandonats. Fa dos anys, però, Medi Ambient va decidir tancar l'espai, una clausura que es farà efectiva el desembre. En l'actualitat hi ha més d'un centenar d'animals que encara hi viuen. Per això, els voluntaris reclamen suport econòmic per pagar el trasllat dels animals a altres centres. Són el Leo i la Lluna dos dels més de 800 gats que l'associació SOS Gats ha recollit des que va començar les obres de l'AVE. Els animals vivien en colònies de carrer a la zona de vies de Sant Andreu i Sant Martí. Des de fa anys aquest refugi és casa seva, però hauran de marxar abans de final d'any. Per això l'entitat ha arribat a un acord amb una protectora d'animals de Lleida que els acollirà de forma indefinida. I no podíem tancar el nostre recull de notícies a començar el nostre programa d'avui que parlant doncs, de la festa major de la Sagrera, que continuen en les seves activitats. Avui, a partir de les 5 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, del carrer Martí Molins, número 29, es realitzarà un ball per la gent gran, amb Juan Carlos i el seu teclat. L'organització corre a càrrec de l'associació casal Gent Gran La Palmera. A les 6 de la tarda, a la pista esportiva del Parc de la Pegaso hi haurà diferents partits de futbol sala i voleibol, oberts a tothom. Hi haurà un petit obsequi per als participants. L'organització a càrrec de l'associació juvenil Upgrade. També a les 6 de la tarda a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro u 3 les rondalles de l'Olívia per a nens i nenes d'uns 3 anys més o menys. A càrrec de Qatar té espectacles. Organitza Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Doncs amb el repàs d'aquests actes que conformen la festa major de la Sagrera d'avui, nosaltres que farem ara una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Mm. De vegades plou al cor i no saps ben bé per què. De vegades plou i fa sol, plou i no vol ploure, però plou. Plou en el teu cor i prou sense pressa ni repor. De vegades plou i no fa fa, plou sense llamps i sense trons. I l'ànima fuig com un gos xoc que no troba a xumpluc enlloc. De vegades plou sense fer enreny, Sóns no, un somni gran, però rius, la seu del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs tal-hi, com us dèiem, la Fundació Trini Jove celebra els seus 25 anys i ho va fer ahir amb una gran festa que ara ens explica en Christian Roldan Sí, Jordi, vam estar allà cobrint l'acte i cal destacar que 700 persones es van acostar per rupà la celebració de l'associació de la fundació Trini jove perdó en els seus 25 anys una associació que com d deèiem eh, bàsicament té un interès social eh, de formació i d'insserció al món laboral a persones amb un alt risc de marginalitat gent propera del barri i sobretot jove la, la cerimònia va començar amb Ignasi Parodi secretari general i va ser l'encarregada en l'ha encarregat, per, d'enmarcar l'acte. Amb un discurs inicial, per exemple, va sinip, va dir va plasmar el punt de partida d'un vespre on no van faltar les felicitacions i enhorabones dels convidats. El més important és el futur. Hem arribat fins aquí, ha sigut un camí difícil, i ho serà en el futur, però sempre tenim que mirar endavant. Una vegada dit això, quan arribem als 25 més ja demanarem 50, però mentrestant demanarem 25 més. L'acte va fer un repàs dels objectius i projectes de la Fundació Trini Jove. Per una banda, un dels compromisos és posar en marxa estratègies de desenvolupament comunitari als barris de Trinitat Vella i Baró de Viver. I es va fer menció a la col·laboració de la Fundació en la rehabilitació, la rehabilitació perdó, i dinamització de la Casa de les Aigües. Per altra banda, una de les tasques més importants de Trini Jove és bàsicament promoure la inserció sociolaboral de persones amb dificultats, principalment joves del territori, com us dèiem. De fet, un dels trets que diferencien la fundació d'algunes altres entitats és la idea base de que no és només necessari formar futurs treballadors, sinó que aquest procés, sense una inserció laboral remunerada, no és complet. Aquest repte els va portar a la creació del Centre Especial de Treball per a gent amb alguna discapacitat psíquica, física o sensorial, a l'any 2004. En aquest acte del 25è aniversari dels, del que us estem parlant, alguns dels associats que s'han beneficiat del servei de Trini Jove van tenir l'oportunitat de manifestar la realitat de la Fundació a través de la seva experiència. Karim da da Mumi és un d'aquests joves que han estat ajudats per la Fundació. M'heu Karim Daumumi. Tengo 25 años. Soy trabajador trinijoba. Empecé un curso de soldadura en trinijoba. Y cuando lo acabé, no tenía no tenía posibilidades posibilidades laborales porque no tenía permiso de trabajo. Trinijoba se preocupó por mi situación y me ofreció un puesto de trabajo. L'acte no només va comptar amb el testimoni dels associats, sinó també amb el de dues entitats sensibilitzades amb les problemàtiques socials del barri, com la Fundació Solidària contra l'atur i l'Associació de Veïns de Trinitat Vella. El president d'aquesta última, Lluís Quero, va dedicar unes belles paraules al barri de la Trinitat. Volem que tothom sàpiga que Trinitat Vella és un barri orgullós, que se sent orgullós, que té força, que té molt a dir i que doneu-li temps i l'escoltareu. La llista de col·laboradors amb la Fundació Trini Joven no s'acaba aquí. Molts altres convidats, en representació a diferents institucions associades, van ser cridats a l'escenari per felicitar la Fundació, entre ells caps de l'Administració Municipal i de la Generalitat, el president del Comitè Europeu de Coordinació del SEC, entre d'altres, Cal destacar el detall que va tenir el director general de l'Hotel Princess, Santiago Hernández, que va sorprendre els assistents amb un regal per a la presidenta i el vicepresident de la Trini Jove, una clau que representava quatre valors, segons ell, crucial per, a, per al creixement de qualsevol projecte. Es una llave maestra que abre cuatro puertas. La primera puerta es la puerta del esfuerzo. No se pueden cumplir 25 años si no hay un, un esfuerzo y una dedicación muy grande detrás. La segunda puerta que abre esta llave... Es la del trabajo, sin un trabajo detrás com el vuestro no llegarías donde habéis llegado. La tercera puerta que abre esta llave és es la d'esperança. us dau esperança muchísima gente i la que seguiris tant. la quarta llave que abre és pues la del futur, la de otros 25 años que vais a seguir aquí con nosotros i que cumpliris. La llista de testimonis la va finalitzar Jaume Lanaspa, el director general de l'obra Social de Caixa, que va remarcar la trajectòria de col·laboració amb la fundació i la importància de servir a la justícia a la comunitat i a les persones en general, alhora que agraïa la seva feina. He constatat que en aquest temps que compartim valors, valors tan importants com un cert humanisme, un respecte per la dignitat de cada una de les persones, totes i cada una singularment considerades, i compartim valors com solidaritat, tractar de lluitar per la dignitat, per la justícia, per la l'equitat, per la coll social, tot això coincidint. és un plaer que coincidir i perè que continuarm coincidint. Moltes gràcies per la vostra persistència. La presidenta de la Fundació Trini Jove, Maria Estrany, va dirigir-se a tots els assistents en un to molt familiar i proper, donant les gràcies a tots i deixant clar que l'èxit de la Fundació no recau només en la Fundació mateixa, sinó en la participació d'un gran nombre de persones, en tots aquells treballadors que, amb el seu esforç i dedicació, han portat a Trini Jove a la celebració del seu 25è aniversari. El bàsic del decollat sempre a donar el demà a tots tothom... que per això cal, moltes gràcies a tots. L'acte va comptar també amb la presència de l'honorable president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el regidor del districte, Raimon Blasi, que, junt amb Maria Estrany i Iñaki Segurado, vicepresident de la Fundació, van protagonitzar la cluenda de l'acte, subratllant la importància dels serveis de projectes com el de Trinijova, especialment en èpoques difícils com la que estem vivint actualment, el president Mas hi feia referència amb aquestes paraules. Vosaltres que sempre, des de la Fundació, us hagut d'enfrontar a situacions complicadíssimes, també n'hi he personal, heu transmès un missatge. I el missatge era que per molt difícils que fosin les condicions, per molt insalvables que es assembleixin els obstacles, hi havia solució i hi havia sortida. I aquest exemple l'heu donat. I aquest missatge l'heu donat. I és un missatge fonamental. Finalment, desitjar molta sort a la Fundació i acabem amb les paraules que ens va dedicar al final de l'acte el secretari general Ignasi Parodi, referents a la valoració del treball fet fins ara i com a exemple de la filosofia de Trini Jove. Vindre a la vida no és celebrant los sinó superant nos els fracassos. ¿Vale? Per això he dit 25 anys de, de Fundació Trini Jove, com anys, molt bé, felicitats, estem 5 minuts aquí, ho celebrem, però demà, el més important, són els pròxims 25 anys. I bé, bueno, fins aquí el reportatge que hem pogut dur a terme cobrint la celebració dels 25 anys de trini jove que esperem que siguin seguits de 25 més o els que fagin falta. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca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 Aquell silenci trencat pel meu somier Potser no era el seu tipus Millor que no fer res I en una pareta al fons I em presa en blanc i negre Hi havia un pòster d'en Potser ell podria dir-me Per què em ballava el car Ai, Jean-Luc Ai, Jean-Luc que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir ria, però si ara i vaig, ella no ho vol. Després que Després tot això acaba siguent un rollo patatero. Em va Com Vida fumar. I en una seqüència, una frase magistral. dona és una dona, no et preocupis tant se val. Va fer un petó que encara no s'interpreta mm, Ai, so. jean ai, Jean-Luc, vull entendre Passa la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Hola, ens trobem amb Juan José Moro, president de SEM de Catalunya. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que esta associació? Esta asociación, ahora eh, 25 anys es el, el próximo. Eh, ya vamos a, a complir la moza de plata. ¿Y qué hace? ¿Por quién está formada? A ver, ASEN Cataluña son las siglas de la Asociación Catalana de Malarquía Neuromuscular, que engloban bueno pues una serie de enfermedades relacionadas con, con una pérdida de musculatura y eh, nos dedicamos esencialmente a, a conseguir la mejor calidad de vida posible para todas las personas con enfermedades neuromusculares. ...¿y cuáles son esas enfermedades?... ...pues hay diagnosticadas... ...más de 100 ¿eh?... ...son todas tienen una... ...característica en común... ...que es la pérdida de musculatura... ...pero en cada una de ellas... ...pues esta pérdida se manifiesta... ...de una manera o de otra ¿no?... ...o con más gravedad o con más... O ...con menos intensidad... ...en según qué zonas... Y, pero principalmente se dividen en tres grandes grupos, que son atrofias, distrofias y eh distrof no me sale el nombre, son tres grupos. Muy bien, y esa asociación por quién está formada? ¿Por quién en qué sentido? Eh en... Sí, hay médicos eh, nosotros para conseguir esta mejor calidad de vida, las o sea, ¿qué qué ofrecemos nosotros, no? Que eh... Entonces, lo que ofrecemos? Nosotros ofrecemos una atención individualizada, ¿no? Que aquí viene una persona cuando va al médico y le diagnostica la enfermedad, pues es un gran shock que se encuentra esta persona porque es, es una enfermedad es todavía muy desconocida y, y no se sabe incluso ni cuál va a ser la, la evolución, ¿no? Es muy importante para nosotros tener una, una entrevista individualizada con la persona o con, el, o con el familiar, ¿no? Una vez que viene aquí... Nosotros le causamos o bien al, al especialista correspondiente o, o al trabajador social o al trabajador social de su ayuntamiento o tenemos grupos terapéuticos, ¿eh? pasamos a la, a la acción de grupo, o sea, de la individualizada pasamos a la atención grupal o le ponemos en contacto con psicólogos o con el profesional que nosotros mmm, creemos que, que es más conveniente para esta persona, ¿no? ...también desde la asociación... que es lo que hacemos?... Bueno, ...hacemos una acción social... ¿eh? ...porque esa acción social... Eh, ...¿qué quiere decir?... ...nosotros nos dedicamos a... ...hacer conocer esta enfermedad ¿no?... ...¿cómo?... Bueno, ...pues haciendo... ...haciendo... ...muchas... Eh, ...charlas... ...sensibilizadoras en colegios... ...en distritos... ...a la población en general ¿no?... ...también... que es lo que intentamos?... ...intentamos pues implementar recursos públicos ¿eh? para llevar a cabo pues todas estas necesidades que tenemos las personas con, con estas malaltías ¿no? luego eso lo que hablaba antes de coordinar coordinadinamos con, con profesionales no depende de, del servicio que nos pidan estas personas e incluso nosotros también hacemos formación de profesionales ¿eh? porque ahí a lo mejor nosotros necesitamos fisioterapeutas Pero claro, mejor un fisioterapeuta es que no sabe ni qué es una enfermedad neuromuscular, ¿no? Nosotros, para que todos los fisioterapeutas sepan o conozcan nuestra problemática, hacemos cursos de formación, o a nivel de terapeutas, ¿no? A nivel de, de, de, de trabajadores sociales, de asistentes personales, ¿no? Y luego, bueno, para todo ello organizamos eh, jornadas médicos e informativas, ¿eh? ¿Eh? Y, y bueno, y somos también muy reivindicativos, ¿no? ...porque tenemos que reivindicar ante los estamentos públicos... ...pues que se atienda bueno que se investigue... ...mucho más que se investigue... ...que se dé a conocer la enfermedad... ...y que se atienda pues... ...pues a todo nuestro colectivo ¿no?... ...que, que tenemos unas necesidades muy, important muy importantes... ¿Se hace algún tipo de salida? salidas a ver... Mmm, ...precisamente el 12 y 13 de mayo... ...tenemos la, la próxima... ...que nos vamos a una casa de colonias que hay en el pantano de Chau y lo hicimos el año pasado y la gente eh, vamos, pidieron de que se volviese a hacer y la idea nuestro es hacerlo cada año porque es una jornada de convivencia bastante importante para nosotros es, un, es una ocasión para que el socio se siente identificado con la asociación y la asociación conozca más a fondo a, a nuestros socios ¿no? luego también mmm, solemos hacer salidas a nivel de excursiones ¿eh? eh, estamos hablando de, de actividades ocio-terapéuticas que le llamamos nosotros no también estamos organizando para el mes de agosto a ver si nos vamos de una semana de vacaciones a Ogasa ¿eh? y, y bueno, nosotros principalmente a lo que nos dedicamos es a, a parte de la atención, es a todo lo relacionado con jornadas médicas y, y atención de ...en el día a día de nuestras, de nuestras personas con enfermedades neuromusculares. ¿Y cómo se puede hacer la gente socia? Bueno, la gente socia... ...la gente, si quiere conocernos más a fondo... Eh, ...pueden ponerse... ...pueden entrar en nuestra página web... ...que es asemcataluña... ...todo junto, eh, arroba... ...telefórica.net... ¿eh? ...ahí nos puede conocer mejor... De todas maneras, ahí tenemos nuestros teléfonos y también, bueno, ahí tenemos el número de cuenta y si quieren hacerse socias, es viniendo por aquí, nosotros les entregamos el impreso correspondiente y, y a partir de ahí, pues, eh, muy gustosamente, pues, le entre entre nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. A vosotros. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Benvinguts, benvingudes, senyors, senyores. Estem a Tot un poble, un programa que ja senten habitualment totes les tardes de 4 a 5 i també... Als matins presentat també per en Jordi García i avui en exclusiva la secció en companyia d'animals amb la nostra habitual fervent col·laboradora Roser Castells i tot això s'escolta a través de la 91.6 de la freqüència modulada recordin però que tenen un número de telèfon al 93 345 64 54 o bé una adreça de correu electrònic informatius@rtv baixa guai guiomigfm.com per totes aquelles persones que se sentin al·ludits amb els temes que anem tractant d'ara en endavant o també ara que tot seguit saludarem a la Roser Castells perquè ens indiqui quin tema tractarà avui i si li volguessim fer doncs alguna pregunta adreçada a la seva atenció també ho poden fer a través d'aquest telèfon però ara mateix és moment de la Roser, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Míriam què tractarem avui, Roser? Avui parlarem de gats. A uh, Juntament amb els gossos, són els animals de companyia per excel·lència. Ja vam dedicar una secció als gossos i avui parlarem de gats. De gats domèstics i de gats de carrer. Però, sobretot, per explicar als nostres oients, fer-los adonar que els gats de carrer no són una espècie uh, de, de gat uh, en concret preparada per sobreviure sota les condicions que siguin, sinó que un gat de carrer, sempre que en veiem un, hem de tenir molt present que és el fill o el net o el besnet d'un gat domèstic. Caramba. Això vol dir un gat que vivia en una casa i un dia el van abandonar al carrer. Ja saps que a mi sempre m'agrada molt aprofitar aquesta secció per posar el nostre granet de sorra a l'hora de conscienciar a totes les persones que estimen els animals i a les que no les estimen també. però vaja, comencem per les que els estimen, que els animals tenen els seus drets, que els hem de respectar i que són éssers vius que pateixen si es maltracten. Llavors parlarem dels gats, dels gats, del gat comú, el gat que tenim a casa, que resulta que el gat de carrer doncs, era això abans un gat domèstic, i parlarem d'una cosa que preocupa sempre les persones que tenen gats, que és l'esterilització. I arrel de parlar de l'esterilització dels gats, Parlarem també de què cal fer amb els gats de carrer quan es creen aquestes colònies urbanes, eh, i que en un descampat, en un parc, en un lloc es comencen a ajuntar gats, i que pot arribar a ser molt molest pels veïns. I doncs la relació que, que pot tenir amb aquest tema, la esterilització, que no deixa de ser una solució, i la millor, eh, que pot sorprendre que vingui doncs, des del punt de vista d'una persona que estima els animals, però per això mateix, doncs voldria una mica aprofitar els dos temes Ara doncs i parlarem en profunditat del tema de l'esterilització, però abans allò que diuen de els gossos que són els millors amics de l'home i per extensió també direm de la dona els gats que, què en penses? També és que això del millor amic de l'home o això... És un tòpic? Són, són animals diferents creia, eh? tòpic, Són animals diferents i de fet són animals que cadascun té el seu caràcter hi haurà un gat que serà el millor amic de l'home o de la dona, hi haurà un gos que serà molt independent. En general, els gats sempre són més independents i els gossos necessiten més la interacció, però això no vol dir que els gats no, no la necessitin. I també, no sé si recordaràs que hem parlat alguna vegada de la importància de l'espai de què disposem. A vegades, més que res té a veure, un gat un, pot viure en un espai més petit, més domèstic, més tancat, no té la necessitat de sortir i passejar. En canvi, un gos sí. Ara, dir... Home, si sí, és una frase feta, això del millor amic de l'home, tant sí, un no? com l'altre. Mira, la relació amb els animals és com amb les persones. Quan donem, rebem. És com ho fem amb els amics. Si alguna persona és un amic nostre, en general l'ajudem i ens ajuda. Si és un desconegut, potser sí que l'ajudem, però hi ha un altre tipus de relació. Doncs amb els animals passa el mateix. I allò que diuen que no s'ha d'esperar res quan dones... Això no, però és cert que si que la relació entre els éssers vius és interacció no? i en principi si dones reps i si reps dones no sempre és així però potser estem sortint una mica de la secció no Míriam? Segurament <ríe> Reprenem doncs el fil conductor i entrant en el tema de l'estelització, què és i quan convé fer-los en el tema dels gats Di què és perquè malgrat que ja estem familiaritzats amb el terme igual hi ha algun oïdor oïdora, uïdora doncs, que precisem una mica més el concepte L'estelització és algun tipus d'intervenció que es fa en, els en el gat o avui perquè parlem de gats però podria ser qualsevol animal perquè deixi de tenir la capacitat de reproduir-se uh -huh. um, en general és bastant conegut i sobretot qui té un gat ho sap els gats es reprodueixen moltíssim sí. una gata pot, pot tenir un zel cada mes i al cap de dos mesos de tenir cries en pot tornar a tenir això vol dir una procreació. no a vegades es diu crien com a conills, doncs escolta, es podria dir crien com a gats també. Sí, senyora. Qui té un gat a casa, aviat ho veu, això, que, que, que, no, que no és viable. I no es qüestiona tant. A vegades sí que hi ha persones que decideixen no, no estirilitzar el seu gat. No? De totes maneres, jo el que voldria explicar aquí que és una intervenció senzilla, que l'animal no pateix, doncs perquè qui tingui aquest dubte doncs mmm, sàpiga a què, a què sotmet el seu animal i sàpiga que l'animal no troba a faltar el no reproduir-se. Per una altra banda, per això tenim els gats de carrer, que aquests sí que es reprodueixen mmm, sense, sense cap sense control. A moltes ciutats europees hi ha el problema dels gats de carrer i s'han intentat ah, moltes maneres de, de resoldre'ls. Una d'elles és la de la captura i l'extermini. Això, evidentment, no ens, és una cosa molt criticada per totes les associacions protectores d'animals, perquè, és clar són éssers vius i, i no, no és una, una bona solució, diguem, des d'un punt de vista general, però una qüestió ètica. Ara bé, ja si ens oblidem de les qüestions ètiques i pensem en la qüestió pràctica, resulta que no és una bona solució, perquè on s'ajunten gats és perquè hi ha un entorn favorable, perquè hi ha aliment, perquè troben un entorn on es poden ajuntar, menjar, reproduir-se... Llavors, què passa? Que si s'eliminen individus, en venen d'altres, i si aquests es poden reproduir, doncs es torna ràpidament a recuperar el número d'individus d'aquella col·lectivitat. Per tant, això, a part de no sé, una solució que ja es veu que, que no ens agrada... I a més a més, és que tampoc condueix a la finalitat desitjada. Què passa? Que si s'esterilitzen els animals, resulta que hi ha menys mobilitat d'aquestes agrupacions, d'aquestes colònies, perquè els animals es mouen moltes vegades per anar a buscar mascles o femelles i, clar, ja no sentir la necessitat de reproduir-se, ja no hi ha aquest moviment. I després també hi ha una altra cosa important, que és que els gats, sobretot mascles, es barallen Uh, moltes vegades per qüestions relacionades amb la reproducció de rivalitat entre animals, de domini del territori, quan es barallen, es fareixen i es transmeten malalties. Per tant, resulta que l'esterilització és una bona manera de mantenir el, el número d'individus d'aquella col·lectivitat um, controlada i que es barallin menys i de tenir-los més... Uh, cont... Si algú se'n cuida, que això és una altra de les coses de què parlarem, que en general són o associacions protectores d'animals o comunitats de veïns que tenen el problema i han d'actuar, doncs d'aquesta manera ho poden tenir més controlats. Si els van esterilitzant, la cosa està més. Perquè desaparèixer, no desapareixeran. Seria l'ideal. A les ciutats no n'hi hauria d'haver. Però on n'hi ha. I, si, i, I llavors és un, una qüestió que afecta a les ciutadans tenir-los aquí. Llavors, per tant, l'esterilització, tant si és un gat domèstic com si és un gat de carrer, És el mateix. Uh, és una, in, una intervenció senzilla sí. uh, més senzilla en el cas dels mascles de les femelles és recomanable fer-la per tant, una sí. vegada adquirim un gat sí, és recomanable perquè per et dic perquè l'animal que està si, amb zel voldrà doncs, tenir aquest contacte sexual amb altres animals i es mourà o voldrà marxar de casa o sortir o s'escaparà per tant és recomanable a vegades una pregunta molt, un, un, un argument és aquest que diu uh, però la natura fa el seu curs els hem de, però és que clar, estem parlant d'animals que no estan a la natura no estan en un entorn estan en, no es... en, estan en, en una pitres, ciutat o en una casa on no tenen l'entorn per, per reproduir-se ni, ni poden, no poden reproduir-se indefinidament llavors aquesta, aquesta intervenció uh, no, no és traumàtica i, i, i resol el problema perquè que ja es veu que a casa no pots tenir gats, gats, gats, gats, fins a un... Punt, com com sí, no usaria, més que sortir de casa i els gats encara ens a seguirin. Clar, o això s'ha vist en pel·lícules a vegades sí. o en històries així, en novel·les però clar, doncs el mateix a les del carrer, o si sigui, no poden anar creixent, creixent, creixent, no és la natura, no hi ha aliment per ells al carrer, perquè els gats del, del carrer no a vegades, fixa't fins i tot en històries de dibuix animats o així, sembla que el gat sigui un animal que ell ja s'espavila i molt independent, és cert. Sí, però una presenten. cosa és que sigui sí, independent de caràcter. Però hi ha una mica la idea aquella del gat, aquell que està dins de les escombraries, no? que viu allà, <ríe> del carrer, com si fos un animal que ja s'espavila, no? que es busca la vida. Però no, en realitat al carrer no hi ha res per menjar, no hi ha, malviuen, els atropellen. La primera causa de, de mort dels gats són els atropellaments. Um, hi ha contagi de malalties, hi ha, doncs, no és un lloc on puguin viure. Per tant, igual que el del carrer, el de casa, perdó, L esterilitzem el del carrer també, que qui ve també qui ho fa després i qui ho paga perquè això té un cost, no? no és Hem d'esterilitzar els cats del carrer sí, però com ho fem? Llavors, si et sembla, podem parlar re, una pinzellada de la intervenció per saber o si sigui, abans tenim un animaló a casa i l'estimem molt i ens fa por fer-li que pateixi. No, perquè parlaríem també d'un tema vinculat amb aquest de la conscienciació. N'hi ha prou conscienciació de quan s'adquireix en aquest cas, parlem avui d'un gat, en quant a l'esterilització, de fer-lo? O potser ens falta informació? Quanta gent crec, Roser, oïdors, oïdores, ara mateix, aquesta tarda, aquest programa, que potser ni se'ls ha passat pel cap, perquè m'imagino que n'hi haurà. Potser n'hi haurà. Jo penso que en aquest cas de l'esterilització es, es pensa una mica, una mica més que altres coses, que a vegades no pensem que un gat o un gos un animal que tinguem a casa i que és una tasca que des d'aquí volem recordar sempre, abans de tenir un animal sapiguem ben bé què necessita què requereix i, i quines despeses ens comportarà, i això és molt important jo penso que l'esterilització dins del que cap, algú que té un gat a casa sí que hi cau en un moment o altre que a vegades són altres despeses que no pensem que tindrem, despeses tant de temps com de diners tot el que és, hi ha una sèrie de visites al veterinari que sí que ja les preveiem de vacunacions jo penso que l'esterilització és una mica com la vacunació que amb uns mínims coneixements si ens n'hem documentat una mica abans de tenir l'animal ja ho sabem són altres coses que a vegades no pensem malalties que puguin requerir un tractament especial hem de pensar que quan Uh, ens fem amb un gat o un gos, que aprofito el dia ara que tu hi ja has recordo sempre que es pot anar a centres d'acollida on hi ha molts gossos i gats esperant que algú els adopti i amb moltes ganes que algú els estimi. Però un cop ja tenim l'animal a casa, el, el, el, el fet de l'esterilització, jo penso que en general sí que és prou sí, conegut, potser. potser no com es fa o on s'ha d'anar, però que s'ha de fer, jo penso que, que sí, no?, i un sad d'anar. En principi això doncs a, a centres veterinaris, del no? veterinari que tinguem habitualment. No? Això i casa, no el ha que tinguem no, no, a qualsevol lloc és una intervenció molt senzilla. En el cas dels mascles requereix l'estilització eh, el perdó, l'anestèsia mínima. Sí. I ja està és molt poc traumàtic. En el cas de les femelles ho és una miqueta més, però tampoc és una intervenció... Clar, ja és obrir la, la cavitat abdominal, però és una, una intervenció que en principi no sol comportar cap seqüela ni problemes posteriors. Fins i tot ara, en aquest cas, ja que avui també anem aprofitant per parlar dels gats de carrer, sí. uh, perquè recordo una altra vegada que són gats que algú ha abandonat, i jo des d'aquí vull aprofitar de passar de que parlem de l'estilització per ser molt conscients que no s'han d'abandonar els animals, doncs fins i tot es fan ara unes sutures eh, intradèrmiques que després no cal treure els punts perquè clar, un gat de carrer, com el tornes a agafar per treure els punts dir, cauen ja per si sols i ja està dir, és una intervenció molt senzilla amb els gats de casa sí que es torna al cap de 10 dies i els treuen els punts però després l'animal tampoc nota res, no pateix per no poder, no poder reproduir-se, és una intervenció molt senzilla i resol una sèrie de, de problemes no? en el cas de, dels gats de... torno insisteixo molt i vull parlar molt d'això dels gats del carrer el que jo voldria és que els nostres oïdors i oïdores fossin molt conscients que en el moment que tenim un animal a casa hem de pensar que aquest animal pot arribar a viure 15 o 20 anys en el moment que el tenim amb nosaltres hem de pensar que això pot passar si no doncs no el portem a casa i el que no podem fer és si ja el tenim a casa i veiem que no ens en podem fer càrrec deixar-lo al mig del carrer perquè a vegades sembla que potser deixant-lo en un parc ja se'n sortirà i no se'n sortirà perquè és un animal que ha estat criat en captivitat, no sap buscar aliment no sap defensar-se d'altres animals a més a més els animals es fareixen, s'encomanen moltes malalties i aprofito ara que dic això de les malalties per dir una cosa que penso que se'ns desvia potser una mica però molt important si amb això estem aconseguint que algunes persones es preocupin per gats que han vist pel carrer, sí que us voldria dir que no porteu, no els hi porteu menjar fresc. A vegades el primer pas per començar a ajudar aquests animals és pensar en portar-s i menjar. Um, en tot cas pinso o poseu-vos en contacte amb alguna associació protectora d'animals que us di com ho podeu fer, com podeu contribuir o com podeu ajudar. Però portar menjar fresc al carrer no perquè el menjar, eh, si portem pa mullat, llet... Que això fa. Que, que es fa molt, i és una cosa que molesta a molta gent, i molesta a les persones que estimen els animals i els que no, i crea un rebuig, i aquest menjar es fa molt bé, es podreix, els, els, els animals que ho mengen agafen malalties, o hi van mosques i desdeixen les larves i se'ls mengen, és un problema que volen ajudar, és molt, molt perjudicial, i moltes vegades hem vist tota alguna senyora gran o senyor amb molt bona intenció amb els ossos del caldo, en això és una porqueria força recent jo crec que tots nosaltres perquè realment se'n veu pel carrer sí, i, i, i a vegades sembla que dins de la gent que estima els animals i vol el millor va tot al mateix sac potser jo no dic que no sigui una cosa que es fa amb molt bona intenció però cada de debò, si voleu ajudar aquests animals de carrer, no, no feu això, perquè és brutícia. Després la gent diu, els, els gats són bruts. Els gats no són bruts, són uns animals molt nets. Qui té una casa ja ho sap. Però, clar, el que passa això, que a vegades els hi porten menjar o els hi porten amb, i deixen el recipient o el paper. I, clar, una això no, és una brutícia i no... Perquè, a més a més, també, moltes vegades, hi si s'entén, Roser, no sé pas en això, si estàs d'acord o no, que el gat és un animal de casa i és per estar a esta casa. Els és, gat, és el gat que coneixem com a gat eh, domèstic... És, més, és un gat, sí, sí. Els dos un... comentaris. He triat el gat per tenir-lo a casa és, i així no treure. L. És que una altra cosa és un altre tipus... Al, al, hi ha altres felins que sí que són salvatges, però un gat, eh, home, si és un gat que ha nascut... Eh, no sé, potser sí que hi ha gats en un entorn més rural, que hi han nascut, han nascut a... a veure, un gat que ha nascut al carrer i que ha viscut en un entorn no domèstic, costa una mica acostumar-lo a tenir-lo a casa, però es pot aconseguir. Es tracta de saber com aproximar-s'hi, de saber si un moment està bé desconeguda i està més esquerp, respectar-ho, però es pot habituar perfectament els, els, el, el, el, el, el tracte de casa i és un gat, és això, sobretot els que han nascut en cap tipus. Els fills de gats domèstics són gats domèstics. No, no us pot convertir, no s'adaptarà. És el que et deia al principi, el gat de carrer, que a vegades també diuen gat feral, no és una espècie, és un gat que un dia va ser abandonat i que s'ha assilvestrat, com si diguéssim, que ha agafat, s'ha convertit en un animal salvatge, però perquè no li queda més remei. En camp, Llavors, el que et dic, un gat de carrer... Si es té la cura i les atencions necessàries es pot convertir en un gat de casa, però un gat de casa, un gat domèstic, no, no sobreviurà al, al carrer perquè no sap com aconseguir l'aliment, no sap com defensar-se. I és això, i no cal que el passeigis, és un animal que, domèstic no, que pot estar a casa. Sí, comencem una secció i ara ja s'acosta al final, perquè tot principi té un final. Ara ja per posar el punt i final de la secció d'avui, no sé pas si vols fer algun altre comentari, algun, algun apunt que ens hàgim deixat que trobis prou interessant per ja sí posar el punt i final en aquesta tarda. Jo, mira, abans d'acabar només voldria dir una cosa més jo espero això que doncs, que potser hagi passat que algú eh, potser no té un animal a casa però pensa m'agraden molt i m'agradaria ajudar tota aquesta història dels gats de carrer uh, i dius i què faig? doncs sobretot abans d'això que dèiem de deixar menjar al carrer penseu que hi ha associacions protectores d'animals que us poden aconsellar com fer-ho, us podeu associar podeu fer de voluntaris i anar a donar menjar o ajudar a capturar-los per, la, per això que ha de portar-los a esterilitzar o podeu contribuir amb uns diners si no teniu un altre més temps. No? I llavors m'agradaria donar un parell de, de, de webs on poder-se informar sobre aquest tema. Una és la de la Fundació Alrba, que és una associació protectora d'animals que és a les 3 ww.alarriba.org. I després una altra que és la de Progat. ProGat també és una associació protectora d'animals especialitzada en el tema dels gats urbans. A La pàgina web és les3doblesves.progat.bcn.org. Ho dic perquè poden sorgir arrel d'això, a més hem tocat moltes coses, l'esterilització, una sèrie de factors, no? d'elements diferents. Doncs, si aquest tema us interessa, en aquestes webs doncs podeu trobar més informació i gent que us atendrà amb, amb molt de gust. Doncs moltes gràcies, Roser Castells, per la teva secció en companyia d'animals, com sempre, una vegada més, molt entenadora. Moltes gràcies. Gràcies i fins la setmana que ve. Doncs fins la setmana vinent, senyores i senyors, ja posem el punt i final. Recordi'm que estem a tot un poble a la 91.6 de la freqüència modulada fins la setmana vinent. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. I després de conèixer doncs, la Vides i Miracles dels Gats, ara el que fem és anar a conèixer una mica quina és... Quines són les activitats que podeu gaudir aquests dies aquí als nostres barris. Ara anem cap a Can Fabra i allà hi trobem un cicle que es diu Lletra Petita, Tallers de Descoberta, Enreda't amb l'acció on es realitza el taller Un viatge per l'univers. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Tallers de Descoberta enreda't amb en l'acció el taller Un viatge, un viatge per l'univers, a càrrec d'Univers Quark. Un taller on explorareu els diversos planetes que configuren el sistema solar i col·labora l'editorial Cruïlla. Per una mainada de 7 a 9 anys més o menys i amb l'entrada totalment gratuïta però amb una inscripció prèvia. I si sou matiners, el que us proposem és que us acosteu al Casal de Barri de Congrés Indians per gaudir de la visita cultural Ruta per les fonts i Espais d'Aigua de Ciutat Vella. El Casal de Barri de Congrés Indians, que us recordem es troba al carrer Manigua número 25, us oferirà demà dimecres, a partir de les 11 del matí, una visita cultural amb el nom Ruta per les fonts i Espais d'Aigua de Ciutat Vella. Recorrerem els espais d'aigua del centre de Barcelona, ens submergirem en la seva història i parlarem també de les tasques de gestió de l'aigua que es fan a la ciutat. L'entrada general és d'un euro en 80 i cal una inscripció prèvia també. I si ara estem el barri de Congrés d'Indians, ens en anem cap a l'altra punta de Sant Andreu per conèixer la Biblioteca del Bon Pastor dins el cicle lletra petita de descoberta enredat amb l'acció al taller El Xamant de la Tribu. Sí, la Biblioteca del Bon Pastor, el carrer Estadella, número 62, us oferirà demà dimecres a dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, enredat amb l'acció, el taller El Xamant de la Tribu, en Merxe Ochoa. Les obres rebudes es tractaran amb màxima... Ah, no, perdó. Doncs hem de dir que eh, aquestes qualitats s'han de tenir per convertir-se en xaman. Quines són les qualitats que s'han de tenir per convertir-se en xaman? Doncs un poblat de la selva necessita amb urgència algú que sigui capaç d'interpretar les desgràcies que pateixen, algú capaç de restablir l'equilibri amb l'entorn. Aquesta activitat està adreçada a una menada d'entre 10 a 12 anys, l'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia. I més coses per comentar-vos a dia d'avui, ens queden ja pocs minuts i eh, anem a conèixer el que és el que també podeu fer a Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra us organitza a dintre del cicle Lletra Petita llibres escena l'espectacle Contes de Terra i Arena. La Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre número 24 us oferirà aquest dijous a un quart de set de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Llibres, Escena l'espectacle Contes de Terra i Arena a càrrec d'en Gruna Teatre. Viatjarem des dels deserts més llunyans de l'Orient fins a l'Àfrica antiga, antiga perdó, guiats per una dona sàvia i entranyable que col·lecciona tot tipus de terres i arenes que ens revelen secrets. Adaptació dels contes El búfalo i El pàjaro i còdor de l'editorial Proteus, per una mainada de més de 4 anys i amb entrada gratuïta. Un últim apunt, anem cap a les segones versions. Es tracta d'una exposició de fotografies que es realitza a Canfabra. Fabra. El Centre Cultural Canfabra del Carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 29 de novembre dins de la seva sala d'exposicions instantànies d'Isabel Marquès i Vicenç Oliver.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 Així, la persona cega pot fer un acostament al contingut de les fotografies i la persona en vista pot aprendre com cal fer una descripció. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ens retrobem demà a la mateixa hora gràcies a Christian Roland, que ha estat avui aquí davant del micròfon, i a Mari Carmen Aguilar, que està davant de la taula tè, dels aparells tècnics. Doncs això, que ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu. Doncs sí, ara tot seguit, eh, d'aquí uns moments tornarem a connectar amb els serveis informatius de Catalunya Informació perquè ens ampliïn doncs, quines són les notícies del dia i això es realitzarà d'aquí a alguns moments, tot just, en el moment en què eh, localitzem el que sí que podem eh, dir-vos, per exemple, és adéu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 als titulars. El Departament de Salut de Xipre el seguiment de la vaga de mitges entre el 40 i el 50%